Сім підземних королів. Вісник миру Страхопуд і всі інші радо вітали Фреда, коли дізналися, хто він такий. А хлопчик здивовано розглядав Страхопуда і залізного дроворуба. Адже тільки в чарівній країні могли існувати такі незвичайні створіння. Ще два місяці тому в Айові, слухаючи розповідь Еллі, він ніяк не міг повірити. І ось тобі, будь ласка, він тисне м'яку, кволу руку страхопуда і міцну залізну руку дроворуба. Страхопуд, розмовляючи з ним, поважно хитає своєю багатодумною, набитою висівками головою, а в дроворуба б'ється в залізних грудях шовкове серце. І ворона Кагікар, що сидить на спинці трону, Поблискує розумними чорними очицями і дуже ясно, лише трішки гаркавлячи, розпитує в нього про здоров'я Еллі. Хлопчиськові досі здавалося, що він спить і от-от прокинеться, але то все була правда. Він стояв у тронному залі палацу, збудованого гудвіном і оздобленого силою селеною смарагдів. І на очах у нього були зелені окуляри. Аж ось Фред Канінг згадав про доручення Еллі. «Ви навіть не розумієте, – палко говорив Фред, – на яку величезну небезпеку наражаєтесь. Якби ви бачили шестилапих, один такий звір може пошматувати двадцять чоловік, а їх там цілі сотні». А ті дракони з їхньою величезною зубатою пащею і пазористими лапами. Як захиститися від такого чудовиська, коли воно зі свистом летить зверху, виблискуючи жовтим черевом, а на них вершники зі списами й луками? Довго й красномовно розповідав Фред і задоволено помічав, що його слухачі починають розуміти марність своєї витівки. От якби підземні королі вивели свою армію нагору, це була б інша річ, продовжував хлопчик. Та хіба ж вони це зроблять? А внизу, у вічних сутінках, до яких не звикли очі верхніх жителів, на боці мешканців печери всі переваги. Тоді вирішено, труснув головою страхопуд. Не бути війні. І решта погодилася з його рішенням. Але як визволити Еллі, сумно запитав залізний дроворуб, і мало не захлипав, та вчасно схаменувся. Аж тут узяв слово маленький непомітний Лестер, видатний механік із країни Моргунів. Наскільки мені відомо, підземні королі випустили б пані Еллі, якби вона відновила священне джерело запитав він. «А вже ж так і є», – підтвердив Фред. «Однак Еллі не може цього зробити. Ну не чарівниця ж вона справді. Та це й на краще, бо вона б ще дужче гнула кирпу». «А тут, може, і не потрібні чари», – хитро посміхнувся Лестер. «Скажіть, юначе, ви знаєте, що таке водяний насос?» Обличчя Фреда почервоніло від обурення. «Хм, у нас на фермі кожен хлопчисько користується ним по десять разів на день», – сердито буркнув він. Одначе Лестер, навіть оком не кліпнувши, продовжував розпитувати. «А внизу, печері, ви бачили насоси?» Фред подумав. «Здається, ні. Водяні колеса в них є». Їх встановлено в озері, у них посаджено шестилапих, І коли вони там бігають, воду набирають черпаки, виливають у жолоби, і вона тече в місто. Так, так чудово! Аж сяє від радості механік. До чого всі ці запитання, друже Лестер? здивувався Дін Гіор. Бачте, сказав дідусь, є у мене одна думка. Я гадаю, ми зможемо звільнити пані Еллі без сутички. Тільки задля цього треба повернути королям чудодійну воду. І ми спробуємо це зробити. Захопливі вигуки стрясли тронний зал. Усі вихваляли Лестера, а він скромно посміхався. Не треба передчасно радіти, говорив майстер. Якщо ця їхня вода пішла не надто глибоко, ми її викачаємо. Тільки я мушу підготувати довгі бури, аби просверлити скелю і, звісно, потужний всмоктувальний насос. Лестер вирушив у країну моргунів, бо тільки там можна було зробити такі речі, а Кагікар полетіла повідомити Левові, що війну скасували і що він повинен розпустити своє військо.